«Без сумніву, це пастка, але ж випити хочеться!» «Слухай, старий, – звернувся до Вані, – у тебе ще є спирт?» «Єсть! На ось тобі п'ятірку, дай мені пляшку, але закоркуй, та спершу хильни з неї, щоб я бачив!» Ні проблем, пан старший лейтенант, давай тоді бистро!» Дмитро майже силоміць вдягнув Остапа в шинелю, запхав у кишеню пляшку спирту, з якої змусив Ваня випити добрий ковток, що Ваню хоче й зробив, Вивів товариша з халабуди на двір. Чекай, Митре, зараз курви будуть. Куди ми йдемо? Я хочу ще трохи капусти, Настя. Дмитро витяг парабелом з кобури, увіпхав його в праву кишеню, а лівою волочив Остапа. Тягнув Остапа дорогою, аж поки їх не підібрав італійський лейтенант, який на фіаті свого шефа-генерала шукав пригод у нічній Москві. Ад'ютант італійського генерала знайшов цієї ночі пригоду на свою голову. Його нові українські друзі-офіцери, яких він довіз до їхньої бази, так напоїли його російським спиртом, що бідний Фабріців ледь не вмер. Потім довго лікувався білим к'янті із запасів генерала Джорджони. Воно! У листопаді 1945 року за таємною урядовою постановою ці матеріали були суворо засекречені терміном на 50 років. У кінці 1995 року зацікавлені особи із журналістів, письменників та агентів іноземних розвідок звернулись до інстанцій з вимогою відкрити доступ до архівних матеріалів під кодовою назвою. А що то було? Мабуть, НЛО. Наші рідні українські секретчики не сказали ні, однак вони не сказали так. До матеріалів про те, що коїлось у період з 1941 року по 1945, дивний збіг чи не так, адже це хронологічні рамці Другої світової війни. І надалі, незважаючи на те, що термін таємничості сплив, ніхто не міг дістатися. Але, як сказав екклезіаст, нема нічого таємничого, що не стало б явним. Ось так стають явними секретні донесення Головного управління розвідки Збройних сил України вищому політичному керівництву України з 1941 по 1945 роки. Отож, воно ще тоді прилітало. У небі над Європою, особливо в районі бойових дій, неодноразово спостерігалися дивні об'єкти у вигляді світляних куль, дисків або технічних конструкцій невідомого походження. Аліанти Заходу постановили вважати їх секретною зброєю німців. Американці дали їм назву «Фуфайтер». Однак і німці були не менш стурбовані появою цих таємничих об'єктів, які сприйняли за нові американські літаки і навіть створили для їх дослідження спеціальну таємну групу «Зондербюро-13». 1941 рік. Січень. Німецькі РЛС зафіксували політ невідомого літаючого об'єкта на висоті 15 км. Обстріляний батареями 88-мм зенітних гармат, об'єкт збільшив швидкість до 5000 км/год і пішов на зниження. Було видно, що трасуючі снаряди попадали прямо в об'єкт, але не завдавали йому жодної шкоди. Знизившись до висоти 2 кілометрів, об'єкт змінив напрямок польоту і щез. ЛЮТИЙ. Після проявлення кіноплівки на яку знімалися випробування нової ракети, німецькі фахівці виявили на ній сферичне тіло, що не спостерігалося з землі, яке здійснювало кола довкола стартуючої ракети. Квітень. Німецький експериментальний центр Рехлін. При випробуванні першого німецького реактивного літака МЕ-262 на висоті 12 кілометрів пілот спостерігав поряд із собою величезний об'єкт з низкою отворів і чимось подібним до антен. Червень Ша. Штат Вашингтон. Над затокою Пюджет Саунд на висоті 600 метрів зависло шість дископодібних металевих НЛО діаметром 30 метрів з ілюмінаторами. Через якийсь час центральний об'єкт знизився до висоти 150 метрів. У нижній частині його спалахнуло світло, потім у середині об'єкта почулись глухі вибухи.